Priatelia, aj uprostred chladnej zimy vás pozdravujú Milana Ľubka. Teší nás, že ste si aj dnes našli čas vypočuť si, čo sme pre vás s láskou pripravili. Dnešná téma je krásna a zároveň trochu tajomná, tak si ju trošku rozoberieme. Určite ste sa už mnohí stretli so zobrazením nebeských bytostí a anielov, veď povedomie o nich je hlboko vrité do našej západnej kultúry. Anielov nachádzame v divadelných predstaveniach, prozaických dielách, básniach, povestiach, sochách, malbách, v piesňach, ba aj Banská Bystrica má vo svojom veľkom erbe ako ochrancu aniela. Na počudovanie vo verejnosti sú anieli zobrazení zhodne s rímským bôžikom Amorom, ktorého starogréckým ekvivalentom je okrídlený bôžik Eros, Strieľajúci do ľudí šípy lásky. V tulci na chrbte má šípy so zlatým hrotom pre lásku šťastnú a s oloveným hrotom prináša nešťastnú lásku a tak ani on sám nevie, akú lásku dvojici vlastne dáva. Ale skôr, ako sa vážne pustíme do dnešnej témy, poteší Milana a istia aj mnohých z vás piesňou Aniel v podaní Barbary Haščákovej kde dominuje práve takéto ponímanie úlohy aniela. stráži naše kroky a počúva, ako mám ťa rád. Reformátor Martin Luther vraj raz povedal, Aniel je duchovná bytosť bez tela, stvorená Bohom pre službu kresťanstvu a církvy. Billy Graham povedal, ja verím v anielov preto, lebo Biblia potvrdzuje ich existenciu a pre mňa je Biblia skutočným Božím slovom. V Biblii je viac ako 300 zmienok o anioch, ale aj o iných nebeských bytostiach. Tieto nebeské duchovné bytosti sa objavujú v Biblii od starej zmluvy až po zjavenie Jána a majú špecifické úlohy v Božom pláne. Zasahujú do udalostí národov, vedú, upokojujú a opondopierajú Boží ľud v obdobiach utrpenia a prenasledovania. Náoko, ktorá vychádza z Božieho zjavenia o anjeloch, sa zaoberá angelológia z greckých slov angelos, aniel posol a logos nalka. Biblia potvrdzuje, že anjeli boli stvorení Bohem takisto ako ľudia. My, kresťania, veríme, že na začiatku vesmírnej existencie bol len sám Boh vo svojej trojedinosti – Otec, Syn a Duch Svetý. A prvá veta knihy Genesis znie, na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Ján začína svoje evanírium slovami. Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a Boh bol to slovo. Toto bolo na počiatku u Boha, ním postalo všetko a bez neho nepostalo nič, čo postalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A Apoštol Pavel píše, lebo v ňom bolo stvorené všetko, čo je na nebesiach aj na zemi, viditeľné aj neviditeľné tróny, pánstva, kniežatstva, mocnárstva, všetko je stvorené skrze Neho a pre Neho. Anieli sú zahrnutí do neviditeľného Božieho stvorenstva, ktoré sa udialo v priebehu šesťdňovej etapy Božieho stvoriteľského diela a prvý verš druhej kapitoly knihy Genesis konštatuje, že na Prahu siedmeho dňa boli dokončené nebesá i zem a všetky voje. Môžeme vedieť o stvorení z už uvedeného o anieloch. Niektorí znáci Biblie sa nazdávajú, že anieli boli stvorení už v prvý stvoriteľský deň, sa o prvú božiu reď búrky, uvedenú v knihe Jobovej. Kde si bol, keď som kládol základy Zeme? Povedz niečo rozumné, ak vieš. Ty iste vieš, kto je určil rozmery? ak z rozťahov nad ňou merací pás, na aký základ boli spustené jej piliere a kto položil jej uholníkami vtedy, keď ranné hviezdy zvučne plesali a jasali všetci nebešťania. A v osmom žalme čítame, čo je človek, že naň pamätáš, a čo si človečí, že sa ho ujímaš, O niečo menším si ho urobil od božských bytostí. Slávou a dôstojnosťou si ho ovenčil. Urobil si ho pánom nad dielom svojich rúk, položil si mu všetko pod nohy. Biblia opisuje viacero typov božských bytostí, ktoré majú rôzne úlohy a postavenie. Niektorí sú poslovia, iní ochrancovia a niektorí slúžia priamo pri božom tróne. Serafíny sú najbližšie pri Božom tróne a neustále Boha chvália. Slovo Serafím znamená horieť. Nad ním stáli Serafí, každý mal pošes krídel. Jeden takto privolával druhému. Svetý, svetý, svetý jeho spodin mocností, plná je všetka zem jeho slávy. Izaiáš, kapitola 6, verse 2 až 3. Ich úlohou je uctievať Boha dňom i nocou a pripomínať, že Boh je svetý nad všetkým. Cherubíny sú ochrancovia Božej svetosti. Sú anieli s mocou a autoritou, často zobrazovaní ako stráscovia svetých miest. Prvýkrát o nich čítame po vyhnaní Adama a Evy z Raja. Hospodin zahnal človeka a na východ z záhrady osadil cherubov, s blízkavými, plamenými mečmi, aby strážili cestu k stromu života. Genesis 3, 24 Neskôr ich nájdeme v Ezechielovom videní, keď opisuje, že každý cherub mal štyri tváre, každý mal štyri krídla a pod krídlami bola podoba ľudských rúk. Ezechiel, kapitola 10, verš 21 Ide o symbol Božej moci, súdu, a prítomnosti. Archanieli sú boží bojovníci a vodcovia. Slovo archaniel znamená hlavný aniel alebo vodca anielov. Najznamelší archaniel v Biblii je Michael, ktorý vedie nebeské vojsko v duchovnom boji. A postal boj na nebi. Michael a jeho anjeli bojovali proti drakovi. Veľký drak, starý had, nazývaný diablom a satanom, Zvoca celého sveta, zvrhnutý bol na zem a jeho anjeli s ním. Zjavenie Jána 12.7. 7 Archanieli majú špeciálne poslanie v ochrane Božieho ľudu v duchovnom boji a pri vyhlasovaní veľkých Božích plánov. Tieto rôzne typy anielov ukazujú, že Božie kráľovstvo je organizované, sveté a silné. Každý má svoje miesto a úlohu Všetci však slúžia jedine Bohu Najvyššiemu. Je príbeh zničenia Sodomy a Gomory v 19. kapitole Knihy Genesis. Začína príchodom dvoch Anielov, ktorý ich v duchu nepísaného zákona pohostinnosti primerane a s úctou privítal. Nie však sodomsky zvrhlíci. Tí iste očarení nad pozemskou krásou neznámych chceli i hneď realizovať svoje zvrátené sexuálne chúťky. Lót sa im zoprel ale rozvášnený dav zautočil aj na neho a v tom sa ukázala ochranná moc anielov. oslepili dav, zachránili Lóta a nie len to. Oni vyviedli Lóta s celou rodinou z mesta, ktoré Hospodin odsúdil na záhobu pre jeho hriešnosť a absenciu aspoň desať spravodlivých, na ktorých sa predtým dohodol s Abrahámom. Žiaľ, Lótová žena neuposlúcha varovanie anielov a zmenila sa na solný stĺp, ktorý možno stojí dodnes si na brehoch mŕtvého mora. V knihe Exodus čítame aj takéto zaslúbenie od hospodina ľudu Božiemu. Pošlem pre tebou aniela, aby ťa ochraňoval na ceste a doviedol ťa na miesto, ktoré som pripravil. Anieli sú teda vnímaní ako duchovné bytosti poslané Bohom, ktoré vdejú nad človekom, Zasahujú do udalostí národov, vedú, upokojujú a podopierajú Boží ľud v období utrpenia aj prenasledovania. Druhá kniha Kráľov zachováva spomienku z obdobia kráľa Chyskýu, keď Jeruzalem obklúčilo Asírske vojsko vedené ich kráľom Sancheribom. Keďže Hospodin vtedy bol záštitov Jeruzaléma, tak Aniel pánov v noci pobil 180 tisíc najkvalitnejších bojovníkov vtedajšieho sveta. Vypočujte si, ako vníma Anielskú ochranu, banskomistrická poetka, naša milá priateľka Vlasta Čubková. Vlasta Čupková pod krídlami Aniela Často sa ku mne vracia myšlienka, či dá sa ukryť pod krídlami Aniela. Odpoveď raz isto príde – bude celkom prostá a nečakaná, ako každá dobrá správa. Možno to bude v jedno tiché ráno, keď narodí sa nová nedela a zvony sviatočne zazvonia, keď ostane ticho ako v kostole a všetky smútky, starosti a žiale niekam odletia. Vtedy na oblohe zjaví sa dúha ako posol z neba ako láskavý dotyk krídel aniela. To bude tá dobrá správa pre mňa aj pre teba. No aj ľudia, veľkým srdcom obdarení, to sú zase anieli, čo chodia po tejto zemi a pod ich krídlami nikdy nebudeme sami a opustení. Čianstvo vo svojej návke o anieloch vychádza z judaizmu. Čo teda môžeme vedieť zo starozákonných textov o anieloch? V židovskej tradícii sú opisovaní ako boží poslovia a ochrancovia Izraela. Biblia pripisuje anielom význam ako služobníkom Boha a nie ako božstvám. Anieli sú dokonalejší ako ľudia, ich sídlo je v nebesiach, preto sú označovaní aj ako nebeské voje. Prevyšia nás svojim poznaním, no nevidia všetko, ako uvádza Marek v 13. kapitole svojho Evanielia. Časť z nich sa postavila proti Bohu a slúžia satanovi, vrahovi ľudí od počiatku, ako o ňom hovorí Kristus Pán. Zjavenie Jána uvádza, že veľký drak starý had, nazývaný diablom a satanom, Zvodca celého sveta, zvrhnutý bol na zem a jeho anieli s ním. Hriešnici však dopadnú veľmi zle podľa Matúša, lebo budú počuť Boží súd, odo odomňa zlorečení do väčšného ohňa pripraveného diablovi a jeho anielom. Písmo svete nehovorí o anjeloch preto, aby sme o nich špekulovali, ale aby sme si uvedomili, že v živote sa stretávame aj s diablovou armádou, s protibožskými, démonskými silami, ktoré dosahujú nejedno víťazstvo, šírení, korupcie, rozpade manželstiev, v sebecve plodiacom, či v rôznych formách násilia a vojen. Biblia však spomína anielov preto, aby sme nepochybovali, že je tu moc, ktorá nám praje, ktorá je dobrá, otvára nám srdce pre Boha vie varovať i tešiť. Vytamienky múdrosti Zázrak sa stane, keď vymeníš slzy za modlitbu a strach za vieru. Telo potrebuje odpočinok, myseľ pokoj a srdce radosť. Keď máš pocit, že nie je za čo ďakovať, nahmataj si puls. Milí priateľia, dnes sme si pripomenuli anielov, ako ich opisuje slovo Božie v starej zmluve. Na budúce nás čakajú anieli, ako o nich nachádzame svedectvá v novej zmluve. Na záver sa rozlúčíme modlitbou a vypočujeme si, akáže to prekrásna pieseň rozlieha sa po nebi, keď anielský zbor pána Boha velebí. Pane Bože, Stvoriteľu nebají zeme, zbáznil sa pre Tebo skláňame, a s nemým úžasom pozorujeme dokonalosť tvojho stvoriteľského diela. Ty si ten, ktorý stvoril nebesá i zem a my tu z tvojej milosti žijeme a pokúšame sa spoznávať tvoje dielo našimi obmedzenými zmyslami. Tvoji anjeli nás ľudí chránia v dobách zlých a vyjavujú nám tvoju svetú vôľu. Takto anjelov spoznával Izrael v dávnych časoch. A boli to anjeli, ktorí oznámili spásonosnú zväzť o príchode Tvojho syna na náš svet, pastierom. Panie Ježiši, ďakujeme Ti, že si prijal úloh zachrániť nás nehodných ľudí a zoslal si Ducha Svetého, aby sme túto radosnú zväzť prijali a ďalej šírili budúcim pokoleniam. Ďakujeme Ti, svätý Trojediny Bože, za Tvoju milosť a lásku. Amen. Sú iba